16. rész. Július elsője. Olyan idegállapotban vagyok, hogy nem is szabadna leülnöm most írni. Feküdnem kellene egy erős idegnyugtató inekcióval. Közel vagyok ahhoz, hogy megőrüljek. Rettenetes dologra jöttem rá, sokkal borzalmasabbra, mint amit egy normális ember egyáltalán elképzelhet. És nyugodtan kell viselkednem minden szavamra vigyázni, mintha nem tudnék semmit mintha halvány sejtelmem szem volna semmiről, mintha nem vettem volna észre, hogy a mai baleset nem baleset volt, hanem gyilkossági kísérlet. Sanyi meg akarta ölni anyut. Isteni csoda volt, hogy a terve nem sikerült, pedig pontosan kitervelte, szakszerűen előkészítette, és ami a legöltöki volt benne, úgy, hogy rá semmi gyanú ne hárulhasson, semmi. A számításában semmi hiba se csúszott, Csak egy merő véletlen, amire nem számíthatott. Az, hogy nem anyu volt a műteremben, Amikor a gáz felrabbant, Hanem szegény Juliuska. Szegény még két órát élt a kórházban, Nem lehetett megmenteni. A kínok kinyát szenvedhette, Mert eszméleténél volt, Csak nem az utolsó pillanatokig. megvakultam megvakoltam segítség! nem látok, jaj, fag lettem. Ezt kiabálta, ahogy kirohant a műteremből, a haja éget, a ruhája is alig tudták eloltani. A szeme világát mindenképp elvesztette volna, ha valahogy életben tudták volna tartani. Úristen! Magasságos Isten az égben! És ezt anyunak szánták, ha anyu vakult volna meg, ha őt ítélte volna a robbanás örök sötétségre. Anyut. Aki mindig csak a szépet akarta látni, hogy megörökítse. Csak a szépet, semmi mást. A gyalázatot, az aljasot nem látta meg. Azt nem vette észre. Sanyiban nem látta meg a gyilkost, a saját gyilkosát. Micsoda hideg elszántsággal dolgozott. Feleségül akarta venni Ariszt. Ha elvárik anytól, akkor nincs egy vasasek. Esetleg visszamed a város kis állásával. Akkor nincs Mercedes autó, nincs többé felvágás. Legfeljebb egy csokor ibolyát vehet Aliznak néha, nem drága holmikat. Aliznak pedig nagyobb ambíciói vannak, mint egy szerény kis hivatalnok. Milyen egyszerű megoldás! Csak meg kell ölni a feleségét. Akkor megmarad az autó, a villa is, a pénz is, minden. És a gyászévet sem kell kivárni. Minek? Annál szanyi sokkal nagyvonalúbb. Sokkal. Ha a véletlen nem hoz össze Ildikóval, soha nem jöttem volna rá semmire. Hogy szanyi vőlegény, Házasságról beszél és halálos beteg feleségről. Soha nem jöttem volna rá, hogy ez a robbanás nem véletlen volt, hanem előre megfontolt, ügyesen kitelvelt gyilkosság. Most megpróbálom összeszedni a gondolataimat, és leírni mindent. Este fél kilenc körül jöttem haza. Édikót ma korán haza kísértem, a szigeten voltunk megint. Autóbusszal jöttem. A sarkon, ahogy leszálltam, már láttam, hogy a házon került csődöret van és egy rendőrautó. Mi történhetett? Szinte futva tettem meg az utat, ahogy csak bíltam a merev térdemmel, lihegtem az erőlködéstől és a fájdalomtól. De tudni akartam, azonnal tudni, hogy mi van, mi történt. A kapuban egy rendőr kinyújtotta a karját, félre akart uzszkalni. Hé, fiatalember, senki sem mehet be. Ez az Ács Edén a fia, mondta egy hang. Ja, vagy úgy, akkor csak tessék menni. A lakás tele volt rendőrökkel és civilruhás emberekkel. Anyut nem láttam. A tekintetem rémülten cikázott össze-vissza. Hogy hol látom őt, hol van? Úristen, hol van? Senki se törültött velem, ügyet se vetettek rám. Anyu, anyu, hol vagy? Kiáltoztam rémülten. Az egyik ember oda jött hozzám. Kegyed a művésznő, fia? Igen. A művésznő nincs itt, a kórházban van. Mi történt vele? Él, él. Semmi sem történt, kérem. A művésznőnek az volt a szerencséje, hogy a kertben volt, amikor a robbanás történt. Milyen robbanás? És miért vitték kórházba? Nyugodjon meg, a művésznő csak elkísérte azt a szerencsétlen teremtést, aki megsérült. belement a mentőautóban. Nem hittem ennek az embernek. Hátha csak megnyugtat. Hátha anyuval történt valami. Melyik kórházba vitték? Hová? Megtudtam, hogy a János kórházba. Azonnal oda telefonáltam. Amíg nem hallottam anyu hangját, addig, addig szinte önkívületben voltam a rémülettől. Nem is értem, hogy tudtam feltárcsázni a számot, hogy tudtam különböző központoktól kérni, hogy kapcsolják a sebészetet, hívják a telefonhoz ácsedinát. Itt ácsedin a fia beszél. Ezekben a rémült percekben megint nem voltam más, csak az Ács a fia. A kétségbe esett fia, aki remeg érte. Aki félti, akinek ő mindene a világon. Anyu, anyu! Micsoda megkönnyebbülés volt hallani a hangját. Egonkám, kicsi fiam, ne hiszkost fel magad. Reméljük szegény Juliska jobban lesz. A professzor éppen most üskálja. Én vele maradok itt egész éjjel. Ezt majd mondd meg szanyinak, amikor hazajön. Sanyi. Ahogy kiejtette a nevét, abban a pillanatban kapcsoltam. Abban a pillanatban villant át rajtam a gyanú, hogy akármi is történt itt, azt ő csinálhatta. Sanyi. Csak is ő. Mikor letettem a kagylót, visszamentem a szabába, és megkerestem azt a férfit, aki az előban előzékennek látszott. A kázművektől volt egy szakértő. Igyekeztem megtudni tőle, hogy tulajdonképpen mi is történt. A műteremben volt egy kársmelegítő. Ha anyu munkaközben meg akarta mosni a kezét, csak meggyújtotta egy száll gyufával, és már is volt a melegvíz. Nem kellett a gyakos kézzel bemennie a fürdőszobába. Pontosan 4-8-kor történt a robbanás, mondta a férfi. Ezt már megállapítottuk. A művésznő nem tartózkodott szerencsére a műteremben. Kiment a kertben, mert a feje. Ez fontos tényező, mert ebből nyilvánvaló, hogy már ömlött a gáz, attól pádult meg a fején. De a nem érezhette, részben, mert nyitva volt az ablak, részben, mert a festékzag erősebb volt. A házőzetőnő látva, hogy a művésznő úgyse dolgozik, tehát nem zavarja, bement a műterembe, hogy kiürítsa a hamutárcákat. Nyilván nem akarta kivinni ezeket a konyhába, hanem ott rögtön elmosni. Meggyújtott egy gyufát, és ez volt a tragédia mert a gáz már szivárgott már elkeveredett a levegővel. De miért folyt a gáz? Ezért vagyunk itt a gázművektől, hogy ezt megállapítsuk. Két eshetőség áll fenn. Vagy véletlenül nyitva volt a csap, ilyesmi előfordulhat. Valaki arra megy, és a könyökvével odejért meglöki azt a finom kis kampót, és több halálosból eset történt már így, sokkal több, mint a közönség gondolná. És a másik eset? Hogy a cső kikopott, és egy lyuk keletkezett, azon aztán szivárgott ki a gáz. De ebben az esetben nem valószínű. Csak ha a cső már nagyon rozsdás, itt még majdnem új minden. Nem is értem, hogy történhetett meg ez a szerencsétlenség. Én értettem, tökéletesen értettem. Sanyinak csak azt a kis lyukat kellett fúrnia a csövön, semmi mást. Aztán elment otthonról. Ez hat óra körül történhetett. Tudta, hogy anyu általában nyolcig dolgozik. Akkor oda megy, hogy kezet mosson is. És a két óra alatt elég kász ki elég a robbanáshoz. Bementem most a műterembe. Rendőrségi emberek és civil munkások voltak itt, vizsgáltak mindent. A szobrok közül kevés sérült meg. A nagy bársony fűkönnyégett el, és a széles pamlag is kigyulladt, és még füstölt a sarokban, folytogató keserű árasztotta el a műtelmet. Ahogy a pamlakra néztem, felpillant bennem az évekkel korábbi kép. Ezen láttam őt a cikárnányjal. Mégis szólnom kellett volna. Ha akkor szólok anyunak, ma nem történik ez. Már rég elváltak volna, rég. A kázművektől két másik szakértő azon vitatkozott, hogy a ropanás olyan erős volt, hogy nincs egy épp tarap, csak színánkok, és úgy se tudják megállapítani, hogy ugas volt-e a cső, tehát kár is ezzel foglalkozni. Valami jegyzőkönyvet vettek fel, aztán elmentek. Végül csak egy rendőr maradt a lakásban, egy meg az utcán, a kapuban. Még mindig csődölet volt az utcán, a szamszéd a cselédlányok, akik jól ismerték Juliskát, mind itt voltak, mind tudni akartak mindent. Többen a gázműveket szitták, hogy ilyen szerencsétlenség történhet, mások meg a mentőket okolták, hogy milyen sokára jöttek ki. A hangok behallatszottak a teraszra, ahol leültem és vártam. Vártam Sanyit. Szemben a bejárattal ültem, hogy azonnal meglássam. Azonnal, ahogy belép a kapon. Az arcát akartam látni abban a pillanatban, amikor megtudja, hogy a terve nem sikerült. Anyu ilyen. Az esküvővel egy ideig várnia kell. Egy ideig? Meddig? Amíg nem talál ki valami más megoldást, valami más palesetet ugyanilyen ügyesen megrendezve, mint ezt. Autó állt meg a ház előtt. Azt hittem, ő jött meg, danyu volt, taxival jött. Fettelőtesen sápat volt, a szemén látszott, hogy sírt. Juliska meghalt, mondta halkant. Tettelentes volt, hogy mit szenvedhetett. Átöleltem anyut. Nem tudtam egy árva szót se szólni, keserű környék folytogattak. Csak tartottam átölelve, olyan kicsi volt, olyan sovány, és annyira védtelen. Tudtam, hogy nekem kell megvédenem. Anyu, drága anyom, ne sírj! Olyan borzasztó ez, egonkám, végig mellette voltam, és egész idő alatt csak arra gondoltam, hogy Isten különös kegyelméből nem én vagyok az, Aki ott feceng a kínak között megvakítva, megégve. Helyettem halt meg szegény. Ő is tudta ezt. Fogtam a kezét. Úgy szorította, belém kapaszkodott, mintha az életbe kapaszkodna. Értem, nem is kár, suttogta. Értem, nem kár. Hány éves volt szegény? 53, és ebből 20 évet itt volt nálunk. Te még a világon sem voltál, Egonkám, mikor már itt volt, édesapád is kedvertőt. Mindig ugratta, hogy Na Juliska, talált már egy gyöncsit magának? De nem talált szegény, bénlány maradt, nem volt senkije. Anyu, ne sírj! Anyu letörölte a könnyét. Isten kegyelmes volt hozzám, ez igaz, de miért kellett ennek a szegény júliskának elpusztulnia? Miért? Miért? Mert Sanyi meg akar nősülni. Milyen egyszerű lenne erre ezt válaszolni? De ehhez nincs erőm, nincs. Legalábbis most még nem. Sanyi éppen megérkezik. Futva fel a teraszra, az arcán megdöbbenés, meglepetés. Mi történt? A rendőr a kapuban valami robbanást mondott. Mi robbant fel? A műteremben a gáz, mondom, és közben merőn néztem rá. Tehát mitől? kérdezte. Rossz volt a cső? Ezzel végképp árulta magát. Rögtön a rossz csőre hivatkozik. Csak néztem rá tovább is élesen, mintha beli akarnék látni. De mintha észre se venni a tekintetemet, tovább játszotta a szerepét. Mikor anyu megmondta neki, hogy Jóviska meghalt, egészen oda volt. Borzasztó, borzalmas. Ezt nem is kellett megjátszania. Tényleg oda volt. Ez tényleg borzasztó volt neki, hogy nem anyu halt meg, hanem az öreg cserédlány. Fő, hogy neked nincs semmi bajod, eddig én, neked drágám, mondta hirtelen észbe kapva. Kérlek, ne iszkasd magad agyan. próbálj bele nyugodni a megváltozhatatlanba. A legjobb lesz, veszel egy erős altatót ma éjszakára. Anyu, te altatót szedsz? Néha. Ne egy könyörgök, ne, megártat neked. Csak egy tablettát szoktam, Sanyi nem is hogy többet vedek be, igaz, Sanyikám? Persze, hogy nem. Vigyázzak a nyugodt lehetsz a gond. Ökölbe szorult a kezem, uralkodtam magamon. Nem ordítottam fel, nem mentem neki, nem fogtam meg a szódásöveket, ami ott állt az asztalon, hogy a fejét bezúzzam vele. Nem tettem semmit, és nem szóltam egy szót sem. Később, amikor felmentek az emeletre, még utánok néztem. Sanyi gyengéden átkarolta a nyugállát. Rettenetes volt ezt nézni kétségbejtő, ahogy anyu megy fel a hálószobába a gyilkosával. Micsoda éjszaka ez a mai, soha nem akar reggel lenni. Már lefeküdtem és megpróbáltam aludni, mint a képtelen vagyok. Az agyam lázasan dolgozik, mint egy túlhajszolt motor. Különböző elhatározásokra jutottam, de mindegyik rossz. Mindegyik keresztül vihetek nem. A legegyszerűbb persze, ha holnap elmegyek a rendőrségre. Kell találnom ott valakit, akinek feltárhatok mindent. Kezdve attól, hogy szanyi bőregény. Ez a legtöntőbb az egészben, hogy házasságot ígér egy lánynak, a feleségéről azt hazudja, hogy halálos beteg, és csak ki kell várnia, amíg meghal. Lehet ennél több bizonyíték? Ha alice kihallgatják, ő sem mondhat mást. Alice. És ha mást mond, azt, hogy mindebből egy szó se igaz, ha védeni akarja Sanyit, vagy ha Úristen, ez az, amire etik nem gondoltam, hogy ő is benne van. Hogy együtt tervelték ki. Együtt határozták el, Hogy megszabadulnak a feleségtől. Lehetséges, hogy Alice képes erre? Nem ismerem őt, Fogalmam se lehet róla, Hogy mire képes. Mit tudok én Alice ról azon kívül, Hogy festett vörös haja van, Viszonya volt néhány emberrel, És szereti a drága ruhákat, Külföldi sportkocsikat, És és talán a Sanyit is szereti, lehet. Rá nem lehet a váltat felépíteni. Kinevetnének a rendőrségen. Valami túlfűtött fantáziájú alapnak tartanának. Beteges képzelgőnek. Azt hinnék, hogy zavaros agyrémeim vannak. Talán nem is vagyok egészen épeszű. Talán mikor megsérült a lábam, a fejem is megsérült, és nem is vagyok beszámítható. Felroppan egy kászkája, és én rögtön gyilkosságra gyanak Csak azért, mert gyűlölöm az anyám fiatal férjét. Ez persze csak féltékenység lehet, mert nyilván éridlem A Daliás iznos fickót, én a szánta a nyomorék. Gónyos megjegyzéseket vághatnék sebbre. Anyutól persze rettene tesz szemrehányást, biztos, hogy soha nem bocsátaná meg nekem. Gyűlöl minden botrányt, mindent, ami nem tiszta, ami nem becsületes. És pont ezt az embert szereti. Ezt a roncsikolót, ezt a gyilkost, ezt, aki az életére tör. Hogy védhetem meg ettől? Úristen, hogy? Egy idegentől meg lehet valakit védeni, távol lehet tartani, vagy egyszerűen elmenekülni előle. De a saját férjétől, akivel egy ágyban alszik, attól hogyan?